باب مرات بالتفخین وفخم استعلا بترتیب یفیب طیب ضائف صدق ضلق الغیر خفی مختلف عبارت دنیا دی چستا سپا دی کسنگ عبارت دو آئے طَيِّبٌ ضَيْفًا صِدْقِي صِدْقِينَ ظَلَّ كُلُّ غَيْرِ خَفِيٍّ صِدْقًا دَالتَّنْوِينِ سَرًا طَيِّبٌ ضَيْفًا صِدْقًا ظَلَّ ذَكَ ظَلَّ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَدَّدًا وَهُوَ طا ضاد صاد ضا قاف غين خا خا یعنی ضغط انقل حروف مستعليا دید و دیدر سودي و ای کنا بی اول در تاوی چی مستعليه دادی دا هاو دامونگا قایده کی ذکر کلیو ترا کئی نوی قایده تو گوری مراتب و تفخیم ستاسو پا قایده کی شکم زکی مدراد قوایدو نمخ کیو گوری نمخ نغشان داور رو انتی بندوا جس وقتی خبری گینا جس وقتی خبری گینا په اعتبار د حروف سره په تور کې اقوا پس کې ده پا کې نه نه اګه په اعتبار د اعداد د نفس حروف استعلاء یی که باز ډیر قوي دي اګه طا ده دور بیا بیا بیا بیا او بیا او بیا او بیا د تقدیم تاخيري کړل نو نو د کتابونو عبارت مختلفه د داسې کړې دي او مونږ چې کوم ذکر کړی نه دا نور د تجوید کتابونو غین مخکې کوي په خا باندې صحیح شو؟ لاس تاسو قاعده کې ذکر لسی دا کنه اشدها المفتوح بعده الف ودونه المفتوح من غیر الف تولو کی مرتبه د دا اشد دوها تولو کی اعلا کم یو ده؟ اعلا مرتبه چه مفتوحی بعده علف رستو تیلیفی غط حرف بانه چه فتحی رستو تیلیفی دا تولو کی غط دا کی دویب نمبر و دونه المفتوح من غیر علف او د دینا کم بیاست شده؟ مفتوح من دون علف چه رستو تیلیف نی پوی گئی پی مضمومها درېم پکې څه شته مضمون و ساكن عن کسری مكسورها دسوې سوي اغه ساكن حرف چې پس د کسری نه راغلي او مكسورها اغه یو چې کسره به راغلي په غا ټر پر پسې سړي بیا تاسو ته دي چې په دا پنځه دي پشمیر کې فمندي کې دي مفخمه مفخم بالحصري. دا ټول دک دي په دېشمیر سره تاسو په المفيد کې ویلو چاغه اخیری مرتبه نه منله اه <تصفح> المفيد ولا <وعلى> سويليو <تصفح> المفيد ولا <وعلى بيليو. تصفح> چسه شي دي وایګه کسره پیراله بلدا باریک ته نو ویشته و کنه ې خبره کړې وای نه اغه زرمګ نه منو مراتب ذکر کړیا وای وفظخ من احرف الاستعلاء وتلك سبعه بلا خفاء يجمعها قيد خص ضغط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع في اور پسسوي ومد ومدعيه ناطق بالخلط للكسر چاچی دعوید تفخیم کری ده کسری سرا نویده غلط شویده دیسه شویده؟ غلط شویده خومون بیا ده امام متولی سے بغا اشعار زکر کریو محمد ابن احمد متولی اگر بیا سویده گرن اشعار تاسولی کلیمو وهي وانت قم بادنى منزلا فخيمه قطعا من المستفله فلا يقال انها رقيقه قد ضدها تلك هي الحقيقه سيشو نو الصلبيل الشافي ولا كسر من نجي بايک بمده کی دی غط حروف کے ڈقوال دائمن دے صرف پر ڈقوالی کی مراتب دی نو ده د اسانتیاد لپاره پښیر کیسه کړي ماته لږ غوړې د اسانتیاد لپاره پښیر کې داسي کړي وای اول جکم ده مفتوح د چرستو تلفي دویم چرستو تلف نه مفتوح دریم مضموم او سلورم سشه دي ساکن مکسور مکسوري ورسلولوي وایسه به ورستو بیاځه کړ کوم خو سنې ورا زکه ساکن چشی نو د مخ کې حرف سي لَمَخِ حَرَكَتْ تَعْبِي كَنَا قَسَعَقِن شُ مَخِتِ مَقْسُور شُسَيْمَ مَرْتَبَ شُوَانَ بين ذم مرتبه شوا او ككسره پیراله شوا مرتبه شوا بين ذم مرتبه شوا عن كسره اداره مکسوره عن فتحه كفتحه اي ده ساکن ده فتحين پس كفتحه سيده لک بدی فقبل فتحه راغلی و ساکن عن ضمه كضمته خواساكنا عن كسراتهم أبدا للمكيوي ما غيره درنا اگر شدر دي بي غورتو خزاني تي مكينا بي غاموك بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي جي بوشي بابو الترقيق كل حروف الاستفال رقيقي والألفة بإعهال حرف سابق والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر نحو عبد الله عام فوش إذا نحن ندى تفخيم معناكم وزقار ند الترقيقه د تفقيم فرقونكم حر سطر شوی علاوه د دینه جردي شیرو معنا تاسو نه پېژنای ها نو امانا کو کول حروف الاستفال رققي طول حروف بارق بارق وایا طول حروف بارق بارق حروف سو وایا والالف اتبع حال حرف تابقي الف بدسته ابي نما قبان كما كتبت حرف الف دك كما كتباري كالف بارك والله فخم بعد فتحه وضم تاو ديكم والله هذه دي. هذه او دا الله دانم نسبيي خنده معنا لغز دك ادب ځان کې پیدا کا والله معنا بسکه دا اللہ دا فخم دا بڑکوے بعد فتحة پس دا فتحین وضم او پس دا دمین اللہ او دمین پس مسئل بے سنگئی رسول لا بعد كسرين نفس ذا كسرين هذه نفس نحو عبد الله عم لك عبد الله بارك بأي ها كسرين نفس عم تأخبره سشير عام خبر الله عم هذا الأمر <تصفح> تطول قاريان بنية هذ وجنا ابن الجزرسي بجمع نقل كره اجمال القراء وائمه الهدى على تغليظ اللام من اسم الله تعالى اذا كان بعد فتحه او ضمه صان كان في حاله وصل او مبدوء به اعلام جزری سیبا موئی وفق من لام من اسم اللہ عن فتح نوضا من قعبداللہ یا قعبداللہ یا قعبداللہ یا رابو ندیب اکی باب و راعت باب دے په با بیان دا راگانو کی دی کے وزرت دے راگانو احکامات ذکر کھائیں ذکب کم ذکبہ راڑا کئی کم ذکبہ باری کئی کم ذکبہ اوجہینی مثلا قاعده کی طرح تفسیرن ذکر دی ورق قرا حال الانکساری اور اباریکوایا کله مخسوری اباریکوایا کله مخسوری وحال اسکان عن انکساری او په حالت د اسکان کی ام باریکوایا چې کله دا ساکنه عن انکساری د کسری د نه بعد بعد را ساکنه پس د کسری را شی را بسی دې شو کتاب پیدا کا ته به ورور کتاب درسره نشتا کته مده کار کوي صرف قران نشتا چې کال اور قران جوار کې نست غلت سمڅه دلته اغله خساس دفتر کناسی کینه څه چې ګور یو لوکو رنگ بم په کوم لاوکو څه دا و نن نه نه لګې ده ها دغه غچل له الکه کمخ کې ته کسره ای نوره وسی صرف یو سترګه کار راځي ماده په تدریجي نور د پیغمه چې کتاب پرو کوم پر دم نه په مکمل ځان په ټوله ماله پته نهږي ان کان اصليا وموصولن بها الکه ار کسره نه ورچې ته بدران مخ کې کسره نبسا برابرسی باہری کبینا کثرتا دا کسره اصلي وی او ذیم وموسولن بها لسری یوزی یعنی کسره عارضی نه دا او منفصلم نه دا بل شرط او دریم نمبر ولیس علو بعد فی کلمته علک بدی و کلمک ورصغت حرفنی سشنی ومpd یاو کلمہ کې ورپسې غټ حرفینو کورپسې په بل کلمہ کې غټ حرف تنوی د کانا یو دودري خودي پروانښت فص بيل ادر جميله روستو ته غټ حرف راغله درانه بس صبرن کې خو چون کې کلمہ جدا ده نو دودري ځان سره مراول مونږ برابرۍ کوای وشې کنا سو شرط نشو دري دري کلا چې درانه مخ کې کسره راشي دا کسره اصلی وی متصل ابي <بي, جنبوية> روستو بديران غټ حرف نوي هم پدي کلمه کې بنوي نبي آبادارامل شوایو باریک او وای په وشک انا ها وفرقن الخلاف فيه او فرق پدې کې وي اختلاف مشهور اختلاف دی تر دې چې تدريب الفک هم ذکر وې نومره مشهور دی صحیح ده په فرقون کې مشهور اختلاف څوک څوک پیژنې غا واه کاسر وي اختلاف رقم کس کما کما کما او او وصل که دووجل. دو دکا و باریکا صحیح شو دیو ایو و فرقی نیل خلافو فی مشتاک لئنن الاستعلاع بعدا هن کسر <تصف> زکا سشیده دا استعلاع بعدا ها پس دینا ان کسر <تصف> یعنی دا غط حرف پس دینا مکسور دی یا رحمه کرلہ <تصف> دا غط حرف سشیده مکسور دی رسنا پسر <تصف> ا بکان کل <سؤال> فیر قا با کسرہ دغه اصل <سؤال> کی قاعده دا چې رانم بس غټ حرف راشی نورا بڑه کوي نو دلته خو دې غټ حرف تک تراغلی خو غریب بل کمزور دی پنځم مرتبه کوي نو آیا اوس بر اړه کوي کنه نو الخلف فی فرق لکسر یوجد واغفت کثیرا اذا تو علامه جزری سی ویلیو کنه خو دانه دی ویلی اے چ دا اصل کې اختلاف د په دې کې نو یخ شی دا ما ویل مهمه کی په په وصل کې او په وقف کې کفرقین په وقف کې دا او په وصل کې دا نه غوږی کې دا دوه وجې دي خونه لکسرن یوجدو دا اختلاف په کې د کسری د وج راغله نو یا تشری بسوکو یا تشری وقف او وصل کې یا دي وقف بالروم کو او له بدغه چي هغه پوي کې کنه پوي کوقف دی بیوګو بیا بسیرف دکویرا ته دیو جنه داشیر کدا اشاره نه د کړی چې دا وقف کی خبره ده کو وصل کی خبره ده نو دیو جنه د ماشیر واو راکنه چی خبر اسی شی پورې شی خلاف ثابتن فی وصله دا اختلاف ثابت ده په وصل کی نه وَذَا الْخِلَافُ صَابِطٌ فِي وَصْلِهِ وَقُلْ بِتَفْخِيمٍ بِهَا فِي وَقْفِهِ وَشِي قَنَا او او ايه جدعبا مفخم اي با بلا وجبك نشتا سوك ببوش تب ببوش تب ببوش او دلی کلو مزه قانون سي په پورتو ويزده شي کنه دلته راغله وې چې موږ دې په اړلې وې دې په پورتو باندې دې کی هه ولته مدرسهګه پنځه را وته کې وره چرک وبا بندو کنه دې براله يغه چرک چالو کوه چالو کوي نه لَه ماوله کی چابي درځري چالووي <سؤال> کا ما نه چ کولای وي ګو نا و د چابي کي درځري کا او کني نو څنګه وچ ستارت کوي او د غریب په دینه پوي د درې میاشتې وای ز درې میاشتې په دینه پوي د چاته مخ کې روستو او ز درا او د ارستو ما به کله مې لارانه مخکې دا حرفته او درانه روستو و چې تا به مخکې چې مونږه تا به روستو او چې تا به روستو نو به مخکې وي به مونږ پوښتنه چې ولټه درې میاشتې خو یې ما روستو مخکې نه پیژاندل اوس اوس څنګه څنګه اوس یې ما پیژاندل خو یو شیر نه دی چې ورققا وقفا بعيد الكسري او يا سكن وجهان وجهان كسره ده کنه كسره او تا رقق سره او كسره ديو ما کري ومخه کې کې دي شي ته پکلي کې ګرځي دي ورققا وقفا بعيد چون ګستا وسابل ما مېلمونو هغه وخت ګرمه و ته مونږ له دراح قامت ويا ګرمه و نو هغه وخت په تزه کې پويشه اوس مامله سره شی په څړو غوګونو په زړو ما ځغوي ووره ورققا وقفا بعیدل کسری او باریکوایا په وقف کې څه شي څه دارا کلا بعیدل کسری رستو د کسری نه کسری نه ايه فرادي وقفك دو ووقف دوج ساكنه شو مخك تكسره دخباريش وربك فكب يعني راد متطرفه مخك تكسره باريك او او يا سكن ياتي مخك ياء ساكنه راغله وقف ككل فرادي وقفك مخك ياء ساكنه د بسراب باريك بصير, بصير منیر خیر صحیحو غاری کړه په ګرامر کې چې موږ دلته دادی او تاغ وقبلسکان په کو باریکه او ساکنون عن کسری یا واقی ورست دلاده سے ساکن نہ چې د اغینه ما قبل کسری او ساکنون عن کسری یا راقی را وی ورست دلاده سے استمق غوسپی جن کنه سلويروس تو حجري حجر. و... لذي... لذي حجر را رست د ساکن راغلي د ساکن کميو دي را را مخ كه کمو دي ساکن مخ کم نو مځي جيم و کنه نوگورا جیم راغل اغینا مخی کسر دا پا حابانی دا غراب انباری کواهی <تصفيق> والغلف فی القطر و فی او اختلاف پا عین القطر, عين القطر عين کی او په مصر کی راغل دے راغل دے کنو دے ذکر کری دی ہاں په دې کې اختلاف دی خو وختي رمافي وصل كل ثبتا یا ثبتا ته دې کې سري سري ثبتا ورکړ شوې ده مافي وصل انغه چې په وصل کې نو په وقف کې موږ نو په وصل کې تب می صراع ک bari کاری نو په وقف کې به تر دکتن او اول به دکوي به به bari څنګه به اليس للملك مصر اليس للملك مصر او جبازه خل کوئی را باری نو سينو ورځه مصر ازم ما مصر سي سي دي ته جوړ کو څنګه به مې او بقدركي بعين القطره كبتره وجسدي ترقيق اولي بوصل كترقيق ده وان سلم له عين دي القطر دي ومن الجن ميه عام شايف شو شايف شو نورس وقف كوقع عين القطر دا کوئیو عین القطر دا کوئیو عین القطر دا کوئیو عصان دیبکی سوک بذیب پیشو وَاکْتیرَ مَا فی وَسْلِنِ کُلٍ ثَبَتَ وَبَادَ فَتْحٍ وَانْضِمَا مِنْ فُخِمَا او پس دفتحیو دزمین رابردکی پس دزمین و دفتحی راډا کوي او بعده ساکنین اتا بعدهما یا پس د ساکینا ای ای را د ساکن په او د دې مخ کې یا فتح ده یا ضمه ده د غرابسي ډکبه <تصفيق> ورجح التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسر ونظر دای ترجی ور کړی دا ډقوالې دراته کلا قصر عن غیر کسر چې مکسور کړي شي دا څه شرطونه نه جوړه بداتا سوې دي ها د ځکه ناظم صددا خبره ذکر کای بعضی اختلافی صورتونه ځاګه کی اختلافی تفخیم او ترقیق کی جائز پکې تفخیم او ترقیق همي قوت ترقیق پکې بهتري نو ده وای یو اغراده چې مكسور وي او په داغین یا محذوف وي تک نو کې او داران کې په ولې ځای سر کې دای دا غره کړه د تفخیم چی وقفن پا وقف کی کسر عن غیر کسرین چی دارا مکسور راغلی خمق <تصفيق> کتی کسرنی دارا مکسور ری خمق کتی کسرنی عکس یسر و نوزر اولتا دا یسرن و دنوزرن اتو ری دې واي پیاسرین او په نظر کې دوه وجې یوه پکې تفخیم دی بل پکې ترقیق دی وای تفخیم پکې به تر دې د نورو زور دن وجه مونږ نه مان صحیح شو مونږ په قاعده کې جواز الوجهین کې نظر نه ذکر کړي پیاسرې کې دوه وجې منو علامہ شاطبی صاحب او جزری صاحب پخ خپل کتاب کې ذکر کړی یا نشر کې خو نو زور چې چاپ امام شاه جذري صاحب باندې ورته په ل دایاس ویلي او داغي فرق معذکر کړو په مند نو او په مند یاسر کې چې دای وي یاسر په اصل کې یاسريو نو نو زور په اصل کې نوزوري وو نوراشه دا نظوري ورقياس ک په يسري داغي تفصيل <سؤال> تاسو لیکل بيأي د قائدې په ملاو کې وګورئ ملا وبشي درته زه صرف پدې ځکه خپل شیر ذکر کوم چې پاغه کې مونګه د سلسابيلو شافي وعلى خبره نه مانو اغه دا ده ولا تقسب يسرف الترقيق ون ولا یا ولا تقس بیسر فی الترقیق نذ قیاس مکوا فیسر بانی فی الترقیق پبارک والی کی سبی مکیاس کوا نذ نذر بی مکیاس کوا نذر مزکوی شیر برابر شیر ولا تقس بیسر فی الترقیق نذ وَمَنْ يَرَى بِهِ هُنَا فَلَا يَفُز وَمَنْ يَرَى عصوك چدا قول منی دلتا فَلَا يَفُز مَدَتَ کامیابی حاصل نادا پا خبر پوشنا وَمَنْ يَرَى بِهِ هُنَا فَلَا يَفُز نمونگا پا یسریک دعواج منو قوپا نظر کے نمانی چک پدی پوشنا په نظر کې نه مانو په نظر کې یاده تا په یې سری کیه اصلي دا د دا پیغام سره کې قیاس کې پاغي کیه زائد دا او بدي کیه اصلي دا د تسنګ دا په کېات کې په نظر کې را اخیری کلمه دا او په یې کې را منځ د کلمه ده نو تسنګ دا په کېات کې صحیح شو کنه وَإِنْ تَقِفْ بِالْرَّوْمِ رَاعِ الْوَصْلَىٰ وَلَا تُنَوِّنْ مَعْ رَوْمٍ أَصْلَىٰ قَوَقَفْ دِقُولُوُ بِالْرَّوْمِ بَالْرَوْمِ سَرَا رَاعِ الْوَصْلَىٰ نُو دو وَسَلْ خِيَالُ سَاتَىٰ اے! Hey, اے! Hey, وَقَفْ بِالْرَّوْمِ تِكَىٰ نُو یابا پرابانی دومیو یابا پی دوه حالاتو کیرم کې که نه نو د واصل خالو چې دومه واپ نو په واصلې ډک ل کې د ک نو پرم ک بیا هم ډک و چې کاسره واپې ډک ل کې د کباری نو پرم ک ببارری کو ایین تقب به راې را واصله رام ووق په روم ک نو د وسل خالو چې واصل کې د څنګ روکې ماغشانو وایه واللهتونونه مع رو اصله تنین به د روم سره ما ته لك مثلا كل امر كله وزوق برمكم تنوين بنو همجي كله امرين لا لا څنګه بوهه كله امر ري ري تنوين نا کسره سو په پښتو پوه مزه کنه او کددد دوباره بیاووی کپوی اکنه پوی بده غصابا کن نا خو تیری گی او وقت پشان روان ده ویزا بزندر نپوڑان ده او تک جار یا کخان ده و اغفی تکریران براین شد دد او کل چرا مشدده دی وی تخفیف لکم کم که پوشی کنه ایسی شو راچی کلا مشدده ای نا تکریر سر لگه گزاره کوا چا سنجی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او و جیم او او سایشو وصلن پا وصل کی ووقفن و پا وقف کی وکذا انسکنت دارنگی کساکنش وانو خیال ساتا اومده دی خیال <سؤال> زادہ چې شرطه تقریر حقیقی در پکی نو شي مشابہت د تقریر خو وکیږي او چې تقریر حقيقي در پکی او نه شي باب استعمال الحروف دي باندې لګزرته ریبو وقښ ورته اياك فخم المستفلا و یریگا د دینه چې چرتا غټ نه کې باریک حروف ان کان الاستعلاء <سؤال> به متصله کدی سره غټ حرف راغلو د باریک حرف سره کغټ حرف رالو نو <us> باریک حرف د غټ حرف د وجر غټه نا کل حق وحده نصراط وتقا یا وتقا وتقا د ستاسو دیکه کل حق لکه حق کې بهانړه کې ها داز بنوي چوه ها ها فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ لَحَقٌّ لَحَقٌّ شايف شو؟ شو؟ يَهْدِي نَسِيرَاطَ أَوْ يَهْدِي نَسِيرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ كَمَا دَاسَ نَوَى تي اِهدِ نَسِيرَامُ شايف جن؟ شايف جن؟ أَوْ وَقَى تَاثِبَ وَتَقَ وَالْمُضْحَضِينَ <تصفيق> حَابَنَ رَيْوَد الضَّآسَرَا عَظِيمًا عَيْن خَال زَات الضَّآسَرَا رَحَقَ لَازِيُنَ وَجْرُهُ قَ رَحَقَ شِيشُو شِيشُو وَالْحَمْزَ رَقِق مِنْ أَعُوذْ اِهْدِنَا حَمْزَة بَارِك وَآيَة أَعُوذُكَ فَاهْدِنَاكَ اللَّهَ تَوْدِكَ اللَّهَ الله الطلاق الحمد انا دا رنګ په الله کې څوک دا حمزه داسې مو چې او نه دې ا الطلاق په دې او په انا دې ته له کې څوک حمزه باندې کو آیا الحمدګي همزاش تک غنښت تا اوس ته موږ مخ کې ویلو چې قرای کرام چې دا کوم الفاظ ذکر کوي پدې کې اغوی غلطي احساس کړي په خپل زمانہ کې نو هغه تاسو ذکر کړې د درته اول نه قاعده کې خوا یا ک انت فقم المستفله بس باریک حرف په باریکی خداګي لوی خطر پرسه کې رازي دا غټ حرف سره پیوشي د دې تفصیل لر د پاکي ذکر شه وا حمزه الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لا ملل لله لنا وليتلطف على الله ولو والميم مما مخمصه ومما رض وشه کنه اوز بیو سڑای را پاسی او اغا بدلتے کی سابق وی او هغه باویجی اول حمدو نظبورتا هم حمزہ نرائی کنا و ما نویلتا اغاٹ حرف نیران بز بغیر د نرائی کنا نوکا نور یو چوکا و یا با پینزو چوکې ہوئے بز دوم رفا را که دینا خوش وراءہو پھرین وراءہو کدہ حمزہ باریک باریک ہوایا اقول ک باریک ہوایا ان ارادني باریک ہوایا حمزہ پھنکہ ان ارادانی کی اغناء کے باریک ہوایا اضاعت کے باریک ہوایا اسطف Dogs کے اننی کے باریک ہوا شو وراءہو اقول ان ارادنی اغناء عضاعت اسطفہ و اننی ولا عمل لله ولا ولا عمل لله ولكم ايه لام لله کلام باریک و ولضالین کلام و چې په دیلام کې ګول پاتې شې شنو عل علیت عللطف کیم لام باریک وعل اللہ وعل اللہ کی دا علہ و للام باریک وایا جرددا سی نووی چی وع اللہ غلط وعنا وع اللہ او ظالم کی لام باریک و ظلم و غلم ہاں ورشت جوڑنے والميم ممنقصه وما امر او ميم بمخمصتكي وما امرك ميم میم دي ما اللهك جي ميم دي دازي ونه وجي ما الله ما ما الله موطئا مر مرض ما الله والقمر او دګی تاسې مرضا و او كنتم مرضا د تاسې مردا غلط ته خالی وباء برق باطل بهم صبر باپو برق کې باري کاوایا په باطلين کې په بهم کې په صبر کې وبعضهم کې په بعضان کې دېګه خلک با شو شو بعضوده کې باري کاوایا بعضوده باعوده بطر بطر څنګه کې قران کی څه ژرته نشتا قران کې باطاره نشتا کنه وایکان تیز و تیز وایکان قران کې باطاره ای ظالم نور لپک نشتا باطاره وره ا الناس ہا خود نشتا شعرونو کې نشتا قران خو نثر ده کنه او ما الشعر یو کله جناب بخاری کې حدیثو غولو وای دی بخاری حدیث درام اوس په ویلې وای کوم دي الله فوق هذا ان الله فوقها ظهر تي ټولګه د حباریکو وای او الو و فيه طوقون و وتر ها ساي طوقون ديګه داس ما چې طو وحا احصحص احط الحق وسينه مستقيمه يسط يسق والتا تاخذ من ذكر شې په وَتَّا أَمِنْ حَرَصْكُمُ أَفَضْتُمُ أَلَكَ تَا فَحَرَصْتُمْ أَفَضْتُمْ كِبَارِكَ وَايدَاسِ بَنَوْيَجِ حَرَصْتُمْ أَفَضْتُمْ غَلَتْ وَخُضْتُمْ غَلَتْ وَخُضْتُمْ غَلَتْ إذا غلطيانه ذي ی مقالقالل مو نه اصلله نو ووقتهکانه ا بیا نه انا بیا در سره پا کی کومون خو پاټونه نه منو ګ کپ نه شوی مصف چل که دی قالقاله حرکت کې نهنی اے دی باندې کومو دلائل ذکر کړی چې قل قل صفته لازمه ده لکه څنګه چې په حالت د سکون کې په قطب وجدن کې موجوديږي لاسه په حالت د حرکت کې موجوديږي مصنف نے مانی همکو یې منو کنه چې منو یې نشرب زیادت کې ها وبین المقلقله المسکنه دی وای سرغان کا او حرف المقلقل المسکن چې ساکینه يَنِي بَحَالَتْ دَ زُكُونَ كِي قَلْقَ <تصفيق> ا چتو وصل کے مثلا څنګه اے ام قنت رن وا وصل کی قف کی قلقلو شو ساکن ده وان وقفت کان ابینا ا کوقف دی بگو بسی ب خسر جاندی وبین م قلقلن ان سکنا و ايكم فلوق کان ابرا کما قال الجزری رحمه الله الله فی شو بیا دی سو خبره پټکڑے دا د متحرک بارہ کی سو نووی نو الیکا تد متحرک بارہ کی الیکا چلک دا خبره پورے شفاه حالت تحرک م قلقلشت و حالت حریک ایضا قلقلت او پا حالت دا حرکت کم قلقل شویدها وحالت التحریک ایضا قلقلت لئنها من الصفات الزمت داد دا صفات لازم اون دا نو قلقل سنگنکی پا حالت وحالة التحريك أيضاً قلقلت لأنها من الصفات ألزمت ستبديب عن التبويشو <تصفيق> <متلك> وحاء فصفح عن وها سبِّحه أو هذا فصفح سرغن دوايا عن وها فمتلب عن وها فصفح عن, عن. اعنقی سر دیخان فصف عنهم وقل سلام وها سبیحو او هاد سبیحو سو وایا سرگندو وایدہ سیمو اجی سبیحو سبیحو ناتی بامنو و تزغ قلوبنا وضحو او لا تزغ قلوبنا سفا وایا وبين الغين التي في يغشى غين ترغن ک په یغشا کی خوفشت باه ها بخاءن یخش بخاء یخش ده دیارنا سعودي کی بخاء کی کبي خاين دي ها بخاءن غلط ته غ څرګان کغاین په یخشا کې چرته یخشا ته جوړ لګاله دا ډیر کې ګرام درته ویلو په قاعده کې په ابتدا په مخارجو کې دا سی بنوي یه بازي قارئان ته وي وللی اذا يخشى يخشى نور بظوره یخشى و ور وريګي بار هه کبه نشوي غلط وایګنه څنګه بوي وللی اذا يغشى يغشى پخا کې بخوخت او بغاين کې بغورت ته خاطا ګورا پخا کې आवाज ساده او بغاين کې आवाज ده غو په سم نه پوي کې نه څه څه چلوه ها په وينه 아이 کې رخدته کنا اپ دې کې وحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا وخلص الفتاح محظورا عصا وفشتباهي بمحظورا عصا تجزاري شير نزجة حالكو أمك تير شيء مخير عزيزي اه وخلى صن فتحا وكسرا ورد من قبل ضم خوف ان يتحد يركيديش لدي خبر تفصيل زبياو كم تكديكه فتحي كسري ضمي قبلها قال لامقي بي اشعار بكي ويل غادي اه وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضمه اه وضم الفتاح بانتتاح للفم الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصابه